240. Autobuzul care se oprește la Eleusis Niciun eveniment istoric nu traduce mai bine sfârșitul oficial al păgânismului decât incendierea sanctuarului de la Eleusis în 396 de către Alaric, regele goților. Dar pe de altă parte, niciun alt exemplu nu ilustrează mai bine misteriosul proces de ocultare și de continuitate al religiozității păgâne. În secolul al V-lea, Eunapios, el însuși inițiat în misterele de la Eleusis, relatează profeția ultimului hierofant legitim. În prezența lui Eunapios, hierofantul povestește că succesorul său va fi ilegitim și sacrileg, el nici nu va fi măcar cetățean al Atenei, și mai rău, el va fi cineva care consacrat al zei va fi legat de jurământul său de a prezida exclusiv la ceremoniile lor. Din pricina acestei profanări, sanctuarul va fi distrus și cultul celor două se va dispărea pentru totdeauna. Într-adevăr, continuă Eunapios, un înalt inițiat în misterele lui Mitra, în care avea rangul de pater, a devenit hierofant. El a fost ultimul hierofant de la Eleusis, căci în puțin timp după aceea, coții lui Alaric au pătruns prin defileul termopilelor, urmați de bărbații în negru călugări creștini și cel mai vechi și cel mai important centrul religios al Europei a fost definitiv distrus. Totuși dacă ritualul inițiatic a dispărut la Eleusis, Demeter nu și-a abandonat locul celei mai dramatice dintre teofaniile sale, este adevărat că în restul Greciei, Sfântul Dimitrie i-a luat locul, devenind astfel patronul agriculturii. Dar la Eleusil se vorbea și se vorbește încă de Sfânta Demetra, sfântă necunoscută în alte părți și care nu a fost vreodată canonizată. Până la începutul secolului al XIX-lea, o statuie a zeiței era ritualic împodobită cu flori de țăranii din sat, deoarece a asigura fertilitatea câmpurilor. Dar în ciuda faptului că localnicii s-au opus cu arma în mână, statuia a fost ridicată în 1820 de Clark și dăruită universității din Cambridge. Tot la Eleusis în 1860, un preot a povestit arheologului F. Lenormand istoria Sfintei Demetra. Ea era o femeie bătrână din Atena. Un turc i-a fata, dar un vitez palicar a izbutit să o elibereze. Iar în 1928, Milona s-a auzit aceeași istorie de la o nonagenară din Eleusis. Episodul cel mai emoționant al mitologiei creștine a lui Demetel a avut loc la începutul lui februarie 1940 și a fost pe larg comentat și relatat de presa ateniană. Într-una din stațiile cursei de autobuz, atena Corint s-a urcat o bătrână, slabă și uscată, dar cu ochii mari aprinși. Cum femeia nu avea bani ca să plătească biletul, controlorul a dat-o jos la stația următoare. Era chiar stația din Eleusis. Dar șoferul nu a mai putut face autobuzul să bănească. În cele din urmă, călătorii au hotărât să facă o chetă ca să-i plătească bătrânei biletul. Ea a fost urcată iarăși în autobuz, care de astădată a pornit. Atunci bătrâna a spus, citesc, Ar fi trebuit să faceți asta mai devreme, dar sunteți egoiști și pentru că sunt între voi, am să vă mai spun ceva. Veți fi pedepsiți pentru felurile în care trăiți. Veți duce lipsă până și de verdețuri și de apă, închei citatul. Nu își terminase bine amenințarea, continua autorul articolului publicat în Hestia, când a și dispărut. Nimeni nu o văzuse coborând, iar oamenii se tot uitau și iar se uitau la cotorul chitanțierului ca să se convingă că biletul fusese cu adevărat vândut. Să cităm pentru a încheia remarca prudentă a lui Charles Picard. Citesc. Cred că în fața poveștii acesteia, eleniștii în general, vor rezista destul de greu ispite de a evoca mai de aproape unele lucruri care de revin în minte din celebrul in homeric în care mama corei, deghizată în femeie bătrână în locuința regelui Eleusian Celeos, profetiza la fel și pradă unui acces de furie în care învinovăța pe oameni de lipsa lor de pietate, prevestea dezastre de temut pentru întreaga regiune. Închei citatul. Sfârșitul volumului al doilea.